Primăvara După atâta frig și ceață, iar s- arată soarele. De acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele. Cu narcii și cu crin, cu lotu și timpul cald s-apropie. Primăvara asta totuși nu decât o copie. Sub cerdac, pe lău ruscă, cum trecură babele, a ieșit un pui de muscă să-și usuce labele. Păsările migratoare se reîntorc din tropice, gâzele depun la soare ouă microscopice, toată lumea din o gradă cântă fără pauză. Doi cocoși se iau la sfadă, nu știu din ce cauză. un curcan stă sus pe o bârnă, nu vrea să se bucure. Moțul roșu i-a târnă moale ca un ciucure, doar grivei bătrânul n-are cu ce roade oasele, că de când cu postul mare toate-i merg de-andoasele. Pentru cât a tras sărmanul? Cui să ceară daune? Drept sub nasul lui, motanul a venit să-mi iaune. Dar acum l-a prins potaia și-a început să-l scuture. Peste toată a trece în zbor un fluture. Pe trotuar, alături saltă două fete vesele, zău că-mi vine să-mi las baltă toate interesele.